Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh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 Ahibati fillah, ikhwani wa rahimakumullah. Para pemirsa Rojad TV dan para pendengar radio Rojad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah-kaidah fikih yang mana pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas tentang sebuah kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kaedah yang masih ada hubungannya dengan masalah niat. Kaidahnya panjang. Tadi disimpulkan oleh Ahuna. Ahuna Ihsan hafidzahullah taala bahawa azm yang kuat, ya, azm yang kuat, bisa mendatangkan uh, pahala atau bisa mendatangkan ikhtiar yang sempurna. Um, Kaidahnya sekali lagi seperti yang saya katakan panjang. Saya akan bacakan. Kemudian saya akan terjemahkan kaidah ini. Kemudian kita akan membahas tentang makna dari beberapa lafaz yang penting dalam kaidah ini. Kemudian makna kaidah secara keseluruhan. Kemudian insyaallah taala kita akan bahas dalil-dalil dari kaidah ini. Kemudian juga kita akan bahas tentang tata cara atau beberapa tatbiqat, beberapa penerapan dari kaidah ini. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dan bisa meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Kaidah yang kita akan bahas adalah berbunyi seperti ini. Al-azmuttan idha taruna bihi ma yumkinu minal fi'li. Mukaddimat Fiyali nizal sahibuhu fi thawab wal-igab manzilat al-fayl tam. Ini kau dah nyer, sila lagi. Al-azm tam, ibat daron lihi, ma yumkin min al-fiyali atau Mukaddimat Fiyali nizal sahibuhu fi thawab wal-igab manzilat al-fayl tam. artinya. Artinya azm yang sempurna, azm yang kuat Apabila berhubungan dengan perbuatan Atau mukaddimah dari perbuatan Maka pelakunya dalam masalah pahala dan dalam masalah ikub Dalam masalah sanksi, dalam masalah dosa Didudukan seperti orang yang melakukan perbuatan itu dengan sempurna Ini makna dari Kaedah yang insyaAllah uh, Arti dari kaedah yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas Masalah yang pertama yang akan kita bahas dalam pertemuan ini Adalah tentang Makna dari beberapa lafad yang sangat penting dalam kaedah ini Kita tadi Menyebutkan makna atau menyebutkan lafad azam <tuh> Apa yang dimaksud dengan azam? Al-azm Secara bahasa artinya al-jib Kesungguhan Al-jib artinya kesungguhan Kalau misalkan seseorang Berucap Azama Muhammadun Ala amri azman Maksudnya Iza aradahu Iza arada fi'alahu Muhammad Memiliki azm Atas sebuah perkara Maksudnya apabila dia ingin melakukan perkara tersebut. Ya. Jadi, azm bagian daripada irada, maksud kehendak. Oleh kerana itu, azm ini adalah hati. Azm masih berhubungan dengan masalah niat. <coughs> Al-Imam Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala dalam kitab Madarid Al-Saliki, beliau mendefinisikan azm dengan perkataan, beliau, Huoal qasid jazimu al-mutsalu bil-f'ail. Saya lagi, huoal qasid jazimu al-mutsalu al. Yang dimaksud dengan azm ya, adalah niat yang kuat, niat yang bulat, tujuan, maksud yang sangat kuat, ya, yang berhubungan dengan fiil, yang berhubungan dengan perbuatan. Ini arti daripada azm dan kita sering mendengar orang-orang kita, ya, kaum kita, sering mengucapkan azam. Ya, azam. Jadi, dia memiliki azam, azam yang kuat, berarti tekat, ya, niat. Ini sudah jadi bahasa Indonesia sebenarnya, azam. Ya. Atau sudah sering digunakan oleh kaum kita ketika berbicara tentang seseorang yang memiliki niat yang sangat kuat, Kemudian dia berkata dia punya azam, artinya punya tekad, cita-cita, maksud yang kuat. Nah, ini salah satu lafadz yang ada dalam keeda tersebut. Kemudian eh, fiil, artinya perbuatan, gerakan seseorang, fiil. Ya, maksudnya adalah amal mukallif atau mukallaf, maksudnya adalah amal mukallaf al-mukhtaran bila qasid yani macam fi'il adalah perbuatan hamba yang berhubungan dengan qasid, niat <coughs> sekali lagi kita punya kaidah yang berbunyi al-'azm al-tam idha taranna bihi ma yumkin min al-fi'l aw muqaddimat al-fi'li nazila sahibi fi thawabi wal-'iqab manzilat al-fa'il al-tam artinya Azam yang kuat Apabila berhubungan dengan perbuatan Atau mukaddimah dari perbuatan tersebut Maka pelakunya dalam masalah pahala Dan dalam masalah ikhob Masalah sanksi, masalah dosa Didudukkan seperti orang yang melakukan perbuatan itu Secara sempurna Apa arti atau makna Dari qaida yang kita sedang Bahas <tuh> <tuh> Makna al Ulama berkata Tufidu هذه القاعدة أن الإرادة الجازمة من الإنسان على فعل ما حسناً كان أم سيئاً إذا ابترن بها ما يقدر عليه من الفعل أو مقدمات الفعل كالقول ونحوه نزل صاحبها منزلة الفاعل التام في الثواب والإقاب مقصود يا بلا فإذا إمركاً فائدة bahwa Al irada al jazimah min al insan, bahawa tekad, niat, eh, keinginan yang kuat yang ada pada manusia untuk melakukan amalan apapun, untuk melakukan perbuatan apapun baik yang baik atau yang buruk, apabila sudah berhubungan dengan apa yang dia mampu. Apa yang dia sanggupi dari sebuah perbuatan Atau dari muqaddimah perbuatan tersebut Seperti al-qaw contohnya Perkataannya Atau yang semisalnya Maka pelakunya didudukan Seperti orang yang telah melakukan perbuatan itu Dengan sempurna dalam masalah pahala Dan dalam masalah siksanya Dalam masalah iqabnya <tuh> Kemudian dalam ka'idah ini Ada kalimat Fithawabi wal iqab di tawaabi wal iqaab dalam masalah taubat pahala dan dalam masalah sanksi dosa ya. jadi seseorang punya tekad kemudian dia sudah melakukan perbuatan yang dia sanggupi tapi tidak sempurna atau mukaddimahnya tekadnya bulat perbuatannya tidak dia selesaikan tapi sudah eh, maknanya dia sudah lakukan, ya. maka dalam masalah pahala dan dalam masalah sanksi dia didudukan seperti orang yang melakukan perbuatan itu dengan sempurna. Ma, kalimat fi sawabul ikab pahala dan sanksi, iaitu yani pahala dan dosa, ini adalah qaid yang perlu kita perhatikan, karena sangat penting sekali. Ya, ulama berkata. وقوله في الثواب والإقاب قيد يفيد أن العازم على الفعل إنما ينزل منزلة الفائل في الجزاء الأخروي لا في الأحكام الدنيوية لأن أحكام الدنيا تجري على الأسباب الظاهرة فالعاجز, من فالعاجز عن العبادة الواجبة وفي نيته أنه لو قدر عليها لفعلها لا يسكت عنه القضاء عند كدرته إن كانت العبادة مما يقضاء والعزم على القتل أو السرقة فلم يقدر على ذلك لا يعد في حكم الشرع كمن قتل أو سرق حقيقة كلمة في الثواب والعقاب دلما سلا دسا ادلما سلا تهلا دن دسا ini merupakan kaid yang memberikan fa'idah Bahawa orang yang miliki azam yang kuat Untuk melakukan sebuah perbuatan Maka didudukan kedudukannya Seperti orang yang melakukan Perbuatan tersebut Dalam jaza al ukhrawi Dalam balasan di akhirat kelak Bukan dalam hukum dunia Ya Bukan dalam ahkamu dunia Karena apa? Karena ahkamud dunia Hukum-hukum dunia Ini e, Dilihat Dari Asbab Zahira Atau dilakukan Di atas Sebab-sebab yang Zahir Yang nampak Bukan dari Hati Oleh karena itu Orang yang Lemah Tidak bisa Melakukan ibadah yang wajib Kemudian Dalam hatinya Ada niatan kalau sanggup dia akan melakukannya dengan sempurna Dia tetap wajib melakukannya Artinya kalau e, kodoknya ya, tidak gugur ya. Dari tentunya ibadah-ibadah yang memang ada kodoknya Seperti sawam misalkan Misalkan ya. dia tidak sanggup e, Dia sudah mengucap kalau saya mampu, ma bisa sawam so, Maka saya akan lakukan Ya Nah, tidak cukup niatnya, karena apa? Karena ketika dia sehat, maka dia wajib mengkotok. Ya. Tetapi dari sisi pahala, dia mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian, wal azimu ala qatli awisariqa orang yang punya azam e tekad yang bulat untuk melakukan perbuatan dosa seperti membunuh atau seperti mencuri. Ya. Kemudian dia tidak sanggup melakukannya, dia tidak sanggup melakukannya. Eh, maka dalam hukum syariat Hukum orang ini Tidak disamakan dengan orang yang eh, Membunuh Dan orang yang mencuri secara Hakikatnya Artinya tidak bisa disamakan Dengan orang yang sudah membunuh atau sudah men Mencuri okay. Tetapi Dalam masalah jaza Dalam masalah jaza ukhrawi Dari sisi Iqobnya disamakan ada di di dunia Orang yang sudah membunuh Maka dikisos Orang yang mencuri lebih dari nisob Maka dipotong tangannya ya. Ada pun orang yang Ada dalam hati niatan untuk membunuh Niatan untuk mencuri Yang lebih dari Nisobnya Kemudian dia tidak melakukannya Karena tidak sanggup untuk melakukannya Maka tidak dihukumi Seperti Orang yang pertama tadi, artinya tidak dikisos e, dan tidak dipotong tangannya Walaupun dari sisi pahala atau ekob, ya, dari sisi ekobnya, dia mendapatkan dosa dari niatnya yang kuat tersebut ya, Ini kaidah yang sangat e, penting untuk kita ketahui <tuh> Pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimulakan oleh Allah SWT dalil-dalil dari kaidah yang uh, kita bahas di pagi hari ini. Ada beberapa dalil insyaallah taala yang akan kita sampaikan. <coughs> dalil yang pertama yang disebutkan oleh ulama tentang kaidah ini adalah surat Al-Qalam ayat 17 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati Ith aqsamu La yasrimunnaha musbihin Wala yastasnun Fatafa alayha ta'ifun Min rabbika wahum na'imun Fa'asbahat kassari Allah subhanahu wa ta'ala barfirman Inna balawna hum Sesubunya kami ujimreka Yani kaum shirikin Kureish Kaum shirikin Makkah Sesubunya kami ujimreka kami belaun ashab al jannah. Sebagaimana kami menguji ashab al jannah orang-orang yang memiliki kebun. Kami menguji kufar Quraisy itu sebagaimana kami uji orang-orang yang memiliki kebun. Ilak kamu ketika mereka bersumpah. Mereka bersumpah dengan lisan mereka. Apa yang mereka ucapkan? dari sumpah yang keluar dari lisan mereka la yasrimunnaha musbihin athim mereka sungguh-sungguh akan mati hasilnya di pagi hari ya ini sumpah mereka wa la dan mereka tidak mengucapkan insyaallah mereka bersumpah dengan demikian maksudnya supaya orang-orang miskin itu tidak bisa meminta mereka atau tidak nimbrung ketika ngambil panennya dari kebun-kebun mereka. Mereka orang-orang yang bakhil tidak mau ngasih orang-orang miskin. Sehingga mereka bersumpah di pagi hari akan panen dan memetik eh, buah-buahan tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, adalah Allah subhanahu wa ta'ala berhubungan dalam surat eh, al qalam ini di ayat yang ke-19 فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ maka diliputilah kebun mereka itu oleh ta'ifun malapetaka yang Allah turunkan malapetaka di Rabb kamu وَهُمْ نَائِمُونَ dalam keadaan mereka tidur ketika mereka tidur lelap. Allah Subhanahu wa taala berikan malapetakannya. Ma Allah Subhanahu wa subhanahu wa taala hancurkan kebun mereka. Sehingga Allah berkata, Fa'asbahat asbahat Fa'asbahat Fa asbahat kasari, Maka hitamlah kebun-kebun itu menjadi hitam seperti malam. Artinya arang, arang. Ya. Menjadi arang terbakar. Oleh karena itu tidak ada yang bisa mereka panen. Ya. <tayat> Kenapa para ulama, Rabbulhumulillahu Taala mengambil ayat-ayat uh, ini sebagai kaedah dari uh, apa yang kita bahas? Yeah? Apa wujud dalalahnya? Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya adalah ان الله اكبرها ولا يلقوه على ازمهم بالمعصية المقتدر لمقدمات الفعل وهو قسامهم على تنفيذ ما عزم عليه. Sisi pendalilan uh, dari ayat ini untuk kaidah yang kita bahas ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi sanksi, mengazab kaum tersebut atas azam mereka. Azam mereka untuk melakukan perbuatan maksiat al-muktarim bi muqaddimati fi'l yang sudah berhubungan dengan muqaddima fi'il. Fi apa? Yani qasam mereka, sumpah mereka. Mereka bersumpah untuk melakukan apa yang ada pada niatan mereka Dari azam yang kuat Mereka punya niatan untuk eh, mengambil atau memetik eh, panennya di pagi hari Supaya tidak didatangi oleh orang miskin eh. Kemudian mereka bersumpah dengan sumpah mereka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu id aqsama laysrimunha ketika mereka bersumpah <coughs> ini sudah muncul ucapan dari mereka qul fi mereka ingin <coughs> panen tanpa dihadiri oleh orang-orang miskin ketika sudah selesai bubar orang miskin datang kecele. Ini maksud mereka. Ini menunjukkan kebakhilan mereka. Padahal dalam harta ada zakat untuk orang miskin. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala berkata, "Fi hadhihi al-ayah dalilun 'ala anna al-azma mimma yu'akhadhu bihi al-insan." Karena mereka azam 'ala ayyih. Azam, agar ia yang lakukan, fakibu sebelum lakukan. Lalu ayat ini ada dalil, bahawa azm, azam, azam tekad yang kuat adalah hal yang eh, diantaranya seseorang disiksa dengannya. Karena dalam ayat yang mulia ini mereka, ashabul jannah, orang-orang yang memiliki kebun itu memiliki azm untuk melakukan. Uh, hal yang jelek tersebut dan akhirnya mereka diberi di uh, di balasan, disiksa dengan apa sanksinya, yakni dengan dihancurkannya kebun-kebun mereka sebelum mereka melakukannya, sebelum mereka memaninya. Ini dalil yang pertama yang bisa kita sampaikan tentang kaidah Al Azm At Tam Idaqtarun Bihi Ma Yumkinu Min Al Fali. Atau mukaddimatil fi'ali, nuzzila sahibuhu filthawabi wal'aqabi manzilatil fa'ilib tam. Yang kedua, kaidah yang dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama untuk kaidah ini adalah surat An-Nisa ayat 55. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لا yustawil qaiduna minal mu'minina wairu ulil darari wal mujahiduna fi sadeelillahi bi amwalihim wa anfusihim. Fadlallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina darjah. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa fadlallahu 95 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini Allah berfirman La yastawil qaiduna Mina mu'minina Ghairu ulid darari wal mujahidina Fisadilillahi bi amwalihim Mu'anfusihim Kalau katakan Tidak sama Orang-orang mukmin yang duduk Yang tidak Punyai udhur Yang tidak mempunyai udhur dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah dengan harta dan dengan jiwa-jiwa mereka. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak sama orang-orang yang beriman yang duduk yang tidak mereka itu yang tidak memiliki uzur dengan kaum mujahidin ka mukminin yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka. Kemudian Allah berfirman, "Faddala Allahul mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin daraja." Allah Subhanahu wa taala melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwanya di atas orang-orang yang hanya duduk dari kalangan kaum mukminin yakni satu derajat Allah lebihkan mereka. Kemudian wa kullu wa'dillah masing-masing Allah janjikan Dari kebaikan al-husna karena kaum mukminin ya itu dijanjikan dengan kebaikan semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَيْهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا Kemudian Allah SWT ber berfirman Dan Allah SWT menlebihkan kaum mujahidin Di atas orang-orang yang duduk tanpa uzur Dengan pahala yang besar Atas sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini Surat Al-Nisa'at 1915 Ulama berkata أَنَّ اللَّهَ نَفَلْ مُسَوَاتَ بَيْنَ الْمُجَيْهِدِ وَالْقَائِدِ غَيْرِ الْمَعْظُرُ فَدَلَّ بِمَفْهُومِهِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَعْضُرَ لَهُ أَجْرُ الْمُجَاهِدِ إذا كانت, إِذَا كَانَتْ نِيَّتُهُ جَازِمَةً وَلَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْهَا مَقْدُورُهَا وَإِنَّمَا أَكَعَدَهُ الْعَجْزِ Sisi pendalilan dari ayat yang mulia ini bahawa Allah subhanahu wa ta'ala manafikan manafikan adanya persamaan antara mujahid dengan orang yang duduk yang tidak punya udhur Maka dengan mafhum dari ayat yang mulia ini bahwa orang yang punya uzur dia mendapatkan ajrul mujahid. Artinya pemahaman kebalikan. Ya. Jadi orang yang duduk tidak punya uzur ini tidak dapat pahala. Ya. Nah, pemahamannya dari sini kata ulama orang yang punya uzur Orang yang punya urur, dia punya tekad dalam hatinya untuk berjihad. Tapi dia tidak sanggup duduk dia ini. Duduk. Tidak sanggup. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala mujahid. Ia iza kanat niyatuhu jazimatan. Apabila dia punya niat yang kuat. Niat tekad yang bulat. Walam yatakallaf anha makdurhaa wa inna ma al-audus ya karena dia ada ajz tidak bisa berjihad karena adanya uzur ini adalah dalil yang kedua yang bisa saya bacakan dalil yang ketiga adalah hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بعد المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه حدث إنه لكي لواركنا الإمام البخاري juga dikeluarkan Al-Imam Muslim hadis Abu Bakra Beliau berkata Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Apabila ada dua Muslim berhadapan Dengan pedang-pedangnya <tuh> Maksudnya Apabila dua Muslim sedang berhadapan ingin saling membunuh. "Fakul qatilu wal matul fi nahr" kata Rasulullah SAW. Maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh ada di dalam api neraka. Kemudian Fakultu Abu Bakar berkata, saya bertanya, "Wahai Rasulullah." هذا القاتل fana bal almaktoul. Maksudnya apa? Wara Sallallahu القاتل mungkin ia maksud neraka. Dipembunuh bisa masuk neraka. Bisa dipahami oleh kita. Bagaimana dengan yang terbunuh? Kenapa dia juga bisa masuk neraka? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innu kana harisana lqatli sahibhi. Sesungguhnya dia, yani orang yang terbunuh tadi Juga punya azam Haris Punya semangat Ada niatan yang kuat Untuk membunuh Si pembunuh tadi Hadis ini riwayat al-imam al-Bukhari Dan imam muslim Ya'ni as-shahid Dari hadis yang mulia ini Rasulullah s.a.w. mengatakan Al-maqtul juga dalam Al-maqtul juga dalam bimpin neraka dengan dalil Dengan dasar Hiras semangat Yang ada dalam hatinya Maksud yang ada dalam hatinya Untuk membunuh uh, Muslim yang lain Wajahul dalalah Dari hadis yang mulia ini Disebutkan oleh para ulama uh, Adalah ya, Seperti alima, uh, alimam uh, An-Nawul al rahimahullah ta'ala Dalam kitab alim Alamul muwakil Kemudian turut kehijra taning menerima dari jualik mada menerima dari jualik ini. Sisi penilaian dari hadis yang mulia ini, ada lah, An Na Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nazaal matulah manzilah alqatil fi alqabi alakhrawi, ligzminhi ala qatli sahibih al wa huwa sa'yuhu wa harakatuhu wa harakatuhu wa Nabi sallallahu alaihi wasalam ya menudukkan eh, menudukkan orang yang terbunuh tadi kemudukannya sama seperti pembunuh dalam siksaan siksaan di akhirat karena apa Karena ada 'azam dari niatan dari dia untuk membunuh kawannya tadi al-mukarin bimakdurihimna al-fi'ad azamnya itu sudah berhubungan dengan fi'il, dengan perbuatan, buktinya dia bawa pedang dan dia berkelahi tetapi pedangnya kawannya sudah menyambernya dulu eh? sehingga dia mati dia ada usaha sebenarnya ada harakah kemudian dia bawa pedang di sini disebutkan oleh al-qayyim wa huwa sa'i wa harakatihi asharu lisilah ini ada fi'il walaupun yang akhirnya dia terbunuh ini menunjukkan bahawasanya niat itu ya mempengaruhi pahala atau mempengaruhi adanya siksa ya ini dalil yang luar biasa dalil yang agung ya yang Rasulullah s.a.w. sabdakan dalil yang sangat besar Yang keluar dari lisan Rasulullah s.a.w. Yang menunjukkan bahawa niat ini sangat penting dan sangat mempengaruhi seseorang Dan bisa mendatangkan pahala atau bisa mendatangkan dosa Ya, niat kita yang ada dalam hati kita ini bisa mendatangkan pahala atau bisa mendatangkan dosa. Apabila niatnya baik maka mendatangkan pahala. Apabila niat buruk bisa mendatangkan e, dosa. Hadis yang ini memberikan faedah-faedah e, yang sangat-sangat banyak. Ya, faedah yang sangat banyak. Di antaranya <tuh> e, bisa jadi seorang muslim itu melakukan perbuatan dosa. Ya. Di sini disebut sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida takwal muslimat. Apabila dua muslim berseteru berhadapan ingin saling membunuh, ya menunjukkan bahawa hadis yang mulia ini seorang muslim bisa jadi melakukan perbuatan dosa dan tidak bisa langsung dikafirkan, ya. Hadis ini membantah mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij. Mazhab Khawarij mengatakan bahawa orang yang melakukan perbuatan dosa itu kafir. Otomatis kafir. Ini mazhabnya Khawarij. Kalau orang kafir maka apa? Maka akhirnya apa? Halal darahnya. Kemudian kalau sudah kafir maka bolehlah dibom dan seterusnya. Ini maqab khawarij. Ya. Dan hadis ini tidak memerintahkan seseorang untuk membunuh ya. Jangan saling pahami. Oh kalau begitu boleh orang Muslim saling berbunuh? Tak boleh, tak bisa. Karena Allah S.W.T. habarkan di sini orang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Jadi banyak faedah dari hadis ini, ya. Banyak faedah dari hadis yang mulia ini. Pertama, orang yang melakukan perbuatan dosa besar tidak langsung dihukumi kafir. Ya. apakah itu mencuri atau berzina atau membunuh. Ya. Enggak boleh kita katakan dia itu kafir keluar dari Islam. Hmm? Karena Rasulullah SAW Dengan dalil ini Dan hadis-hadis yang lain Itu menjelaskan Bahawa mereka masih Muslim Ya Mereka masih Muslim Jadi tidak boleh kita mengkafirkan sembarangan Tidak boleh Oh fulan kafir Si fulan kafir, kafir, kafir Ini tidak benar Ya ini tidak diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkafirkan sembarangan. Dan tidak ada diajarkan oleh radio raja atau TV raja mengkafirkan orang sembarangan, ya. Tidak ada. Ya. Dan tidak boleh. Tidak ada satu pun guru di sini mengajarkan kaum muslimin mengkafirkan yang lainnya dengan Kafir yang sembarangan. Ya. Kalau menuduh dengan tuduhan ini, kembalinya pada dia di akhirat kelak dan dimintai Di hadapan Allah Subhanahu Wa ya. Taala kelak. Dan apabila perkataan atau tuduhan ini terus diikuti sama yang lain dosanya numpuk numpuk. Hai. Ini ya. Jadi saya ingatkan, karena ada sebagian orang mengatakan, oh radio Roja, TV Roja, ini mengajari pengkafiran dan ya, mengkafirkan orang sembarangan. Ya, ini orang yang berkata demikian pertama. Ya, dia berdosa. Yang kedua, dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan dosanya akan diikuti oleh yang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi "Man sana fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha la al-qiyamah." Orang yang ngasih contoh buruk dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang mengikuti sampai hari kiamat. Ya. Oleh karena itu, nanya kita Siapa saja di antara kita muslim, hati-hati ketika berbicara. Jangan asbun, asal bunyi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atau siksa sesuai dengan ucapan kita. Ya. kita kembali di sini. Asyhad dari Hadis yang mulia ini Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahawa si pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Dipahami oleh Abu Ibn Bakrah agak sulit. Kalau yang membunuh, iya, bisa kita pahami dia masuk neraka. Tapi yang terbunuh, kok bisa juga masuk neraka? Apa sebabnya? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di sini dia masuk neraka. Inna huwa kan ala qatli sahibi kata Rasulullah Shallallahu Sesungguhnya dia punya hira semangat niat yang kuat untuk membunuh sahibnya. ini. Kenapa dia masuk api neraka? Hadis yang keempat, hadis Sahal bin Hunaif. Hadis Sahal bin Hunaif radhiyallahu an. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya? Yeah an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala dawu sallallahu alayhi wa bersabda man sa'al Allah man sa'al Allah ash-shahadah bisidqin ballagahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata 'ala firashihi ya man sa'al Allah kata Rasulullah sallallahu sallam siapa orang yang meminta kepada Allah asy-syahada mati syahid bisidq dengan jujur maka balaghahu Allah manazil syuhada Allah akan sampaikan dia oleh Allah akan sampaikan orang tersebut menazil syuhada pada kedudukan orang-orang yang mati syahid wa in mata ala firashihi wala pun dia mati atau meninggal di atas tempat tidurnya Hadis ini Dia oleh imam Muslim Nomor ke-199 uh, uh, Apa sisi pendalilan Dari hadis yang mulia ini Ulama' berkata Anna man tamanna shahadata Yanalu ajroha Bin niyatih Lijazimatil makrunati Bima yakdiru alaihi Min al-fi'li au muqaddimatih Wahua Wahua huna Sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini adalah Sesungguhnya Orang yang memiliki temani keinginan, cita-cita, maksud, niat, azm Mati syahid Dia akan mendapatkan pahalanya Dengan niatnya yang kuat sudah ada hubungannya dengan perbuatan yang dia mampu, atau mukadimahnya, yakni apa? Di sini soal Allah asyhadah. Di sini permintaan dia kepada Allah agar mati syahid. Lihat hadisnya: Man sale Allah asyhadah. Kata Rasul: Siapa saja orang yang minta kepada Allah asyhadah, mati syahid. Dengan jujur, dengan benar Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan dudukkan dia Di kedudukan-kedudukan asyuhada Ya Walaupun dia meninggal di atas firoznya Di atas tempat tidurnya Ya Al-imam eh, Abu'l-Abbas al-Qurtubi rahimahullah beliau berkata tentang hadis ini Hada yaudzul ala sypah tma aslna, wahw anhuh man nawa shi'ah min a'mal al bir, wlam yattfiklahu amaluhu li azrin, kana bimanzilah man ba'ashar dalik al Ini menunjukkan tentang kebenaran dari dalil yang sudah kami tetapkan. Kata beliau, yakni bahwa orang yang memiliki niat sesuatu dari amalan kebaikan, kemudian dia tidak sanggup mengamalkannya karena ada uzur maka kedudukannya sama seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut. Bab ketiga, eh, masalah yang ketiga, masalah terakhir yakni tentang penerapan kaidah ini. Ada lima contoh insyaallah taala yang akan saya bacakan dalam pertemuan ini. Yang pertama, contoh yang pertama, penerapan kaidah yang pertama. <tuh> Jadi Eh, bisa kita perhatikan supaya kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita dan supaya kita bisa mengerti tentang contoh dari kaidah-kaidah ini atau lebih paham tentang kaidah yang kita sedang pelajari. Yang pertama, law ja'a rajulun ila al-masjidi liyusalli jama'atan fa darakhum wa qad sallu fa sallahu wahdahu kutiba lahu ajru Contoh yang pertama Kalau ada orang Datang ke masjid Untuk solat jamaat Untuk solat berjamaah, Kemudian Dia dapati mereka Telah melakukan solat Selesai Dari solat Kemudian dia solat sendiri Maka dia mendapatkan Pahala solat jamaat Dengan niat dan usahanya Misalkan Akhuna ihsan mau solat Zuhur Di masjid Masjid A, misalkan, ya? atau masjid Al-Barakah sini. Beliau di rumahnya, berusaha sudah berangkat. Kemudian dia jumpai masjid sudah selesai, kaum Muslimin sudah solat. Kemudian dia solat sendirian. Maka dengan kaidah ini dan dengan dalil-dalil yang disebut tadi, aku nak mendapatkan pahala sempurna, pahala seperti solat berjamaah. Ya? Walaupun tidak berjamaah dengan kaum muslimin di masjid tadi. Ya, dia berjamaah salat duhur tadi. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, "Man kana lahu wirdun yusallih min al-lail, fa nama wa fi niyyatihi an yakuma ilayhi, fa zalabathu 'ainuhu, kutiba lahu ajru wirdihi wa kana nawmuhu 'ala sadaqah." wa kana naumuhu alayhi sadaqafaya subhanallah war biyas yani contoh ya ajaib contohnya yang disebutkan oleh uh, ulama ya oleh alim nan qaim taala dalam uh, kitab tariqul hijratain alim nan qaim mencontohkan begini orang yang punya wirid kebiasaan solat malam ya kemudian dia tidur di malam tersebut dengan niat malam itu saya akan bangun untuk solat malam ya فَوَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَوَلَبَتْهُ عَيْنُهُ Artinya dia ketiduran Dia ketiduran Ya Nggak bangun Maka Jangan khawatir Dia diberi pahala Sesuai dengan niatnya Ya وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَهُ Dan kata Imam Al-Qayyim Tidurnya itu Adalah sedekah dari Allah untuknya Subhanallah Allah kasih sedekah Ya ini luar biasa niat karena apa azm niat niat itu penting niat itu penting contoh yang ketiga contoh yang ketiga menawal jihad fi sabillillah b niyat jazma wa ata bima yadur alaihi min al f'yal b maka ada hul adz walahu nislu ajar ini juga disebutkan al-alimah minul Qayyim dalam merja' yang sama Dalam tariqul hijratain Contoh yang ketiga Ada orang yang niat berjihad Fisa bilillah di jalan Allah Bin niyatin jazima Dengan niat yang kuat Niat yang kuat Niat yang, kuat, niat yang bulat, tekad yang bulat Kemudian dia melakukan perbuatan yang Bina yakbiru alaih eh, yang dia sanggupi dari perbuatan atau mukadim dari perbuatan tersebut, kemudian datanglah uzurnya, dia tidak bisa melakukannya, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala mujahid, seperti pahala mujahid. <coughs> ini contoh yang uh, ketiga. Contoh yang keempat dari kaidah ini adalah. من ترك المعاصي توبة لله ما قدرته عليها يثيب على ذلك ومن تركها عجزا بعد بدل مقدوره في تحصيلها نزل منزلة العاص في الإثم يقولون كنت تهيباً الوربية سيئباً العلماء من القلية رحمه الله تعالى للمكتاب مع دارج السالكين لذلك orang yang meninggalkan maksiat dalam rangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mampu melakukannya. Artinya dengan kondisi yang sebenarnya dia mampu untuk melakukan maksiat tersebut. Musiba ala dzalik. Maka dia mendapatkan pahala atas hal itu. Ya. Orang yang meninggalkan misalkan perbuatan Zina Dia mampu Untuk melakukan zina Dia Ingat Allah subhanahu wa ta'ala Dia meninggalkan Perbuatan tersebut Maka dia akan mendapatkan pahala yang sempurna Atau mencuri Dia mampu untuk melakukannya sebenarnya Maka Allah kasih pahala kerana dia meninggalkannya Betul-betul lillah Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kata Ibn Qayyim Orang yang meninggalkan perbuatan maksiat karena ajiz karena ketidakmampuan dia Ketidakmampuan dia ya, Dalam melakukannya Maka tetap Kata Ibn Qayyim Orang yang kedua ini Didudukkan seperti orang yang melakukan maksiat dengan sempurna dan dia mendapatkan dosa itu ya. Saya ambil contoh misalkan ada seseorang si A Ingin melakukan perbuatan zina misalkan Atau ingin melakukan eh, maksiat yang lain seperti mencuri Misalkan Ketika dia ingin mengambil barang yang dia curi Ada orang lewat Orangnya gagah, ternyata polisi misalkan ah dia takut, wah oh, ada polisi ini Kemudian dia pergi Tidak jadi mencuri Karena apa? Lihat polisi ya, Nah ini dapat do -do -do dosa Karena dia meninggalkan itu bukan karena Allah SWT Karena tidak mampu untuk melakukannya Nah ini, ini yang harus kita perhatikan ya. Contoh yang lain Orang ingin pergi berbuat maksiat di sebuah tempat kemudian dia pakai kendaraannya di jalan banyak meletus, tas ya? motornya atau mobilnya meletus atau macet dia balik lagi loh balik lagi bukan karena Allah tapi karena dia tidak mampu karena eh, banyak meletus empat-empatnya lagi meletus eh. depan letas, letas, belakang letas, letas, tidak bisa jalan Ya, dia meninggalkan perbuatan maksiatnya karena ya, ahli itu maka tidak mendapatkan pahala justru dia mendapatkan dosa yang sempurna ya karena apa karena, karena niat karena dia sudah melakukan di muqaddimat muqaddimatul fi'l di situ ada muqaddimatul fi'l yang sudah dia lakukan beda dengan yang baru had baru ada di hati baru han kalau baru han Uh, masalahnya lain. Bahkan uh, dengan kasih sayang Allah, Allah kasih uh, pahala. Yeah? Atau Allah tidak kasih dosa. Ya, yeah? Allah tidak kasih uh, dosa. Nah, Allah berfirman Allah uh, uh, dalam hadis yang uh, disebutkan di dalam riwayat al alimam Bukhari dan Muslim. Ya, وَمَنْهَمَ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ إِنَّهُ هَاسِنٌ كَامِلٌ. Orang yang punya ham niat buruk, kemudian dia tidak bisa melakukannya, maka Allah kasih uh, pahala. Hmm? E, ini karena Allah juga sebenarnya dia tidak melakukan perbuatan buruk itu. Baik, contoh yang kelima hadirin dan para pemirsa yang Allah muliakan. للداعي الى الله مثل اجور من اهتدى بسبب دعوته وللداعي للضلال مثل اثام من تبعه لنيتهم لنيتهم المقرونه بمقدوره من الفعل وهو الدعوه ها ini penting sekali yan tarikul hijratain ya imam nawawi rahimahullah inna in qayyiman yubdhan bahwa ee ad-da'i para pendakwah ini yani orang yang berdakwah mengajak kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah dia mendapatkan uh, pahala orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab dakwahnya. Orang mendapatkan hidayah, orang itu mendapatkan pahala dan orang yang mendakwahnya terus dapatkan pahala. Begitu juga Kata Ibn Luqayim orang yang mengajak kesesatan Mendakwahi manusia untuk Menuju kepada kesesatan ya, Dia mendapatkan dosa Dari dosanya orang Orang yang ikuti itu Kenapa? Karena, karena niatnya yang berhubungan Dari perbuatan tersebut Yakni dakwah nah, ya, Ada perbuatan di situ Oleh karena itu Ketika kita ya menyampaikan ilmu ketika kita berdakwah, ketika kita, kita ngomong, kita lihat ini ya, dakwah kita ini benar atau salah ya, ngomong kita ini benar atau salah, jangan sampai kita mengajak manusia ke dalam perbuatan yang sesat sehingga kita mendapatkan dosa dan dosa dari orang-orang yang ikutinya, walayyadzubillah ya, walayyadzubillah inilah eh, tentang kaidah al-azmu al-tam ila tarana bihi mayunkin al-fi'li aw muqaddimat al-fi'li dzila sahibi fi thawabil al-a'iq wal-a'qat manzilah al-tam dengan dalil-dalil dan contoh-contohnya wallahu a'lam bissawab dan uh, sampai sini yang bisa kita sampaikan insyaallah taala kita kembali kepada uh, khuna ihsan ya, untuk mengatur jalannya uh, Tanya-jawab dalam pertemuan Kita hari ini, insyaAllah Kalau ada Kata-kata, kalau ada Pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab, kalau misalkan Tidak ada yang bisa saya jawab Maka ee, bisa tanyakan kepada Yang lebih paham Nah, Allah Alhamdulillah Teman-teman jika alakhirat asbun dan uh, penerapan contoh penerapan dari kaidah ini yang disampaikan Al-Satawayyalah Kornedia fiza Allahu taala dan tentunya sahabat misalnya JTV bagi Anda ingin bertanya tentunya terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi ini Anda bisa menghubungi di jalan telepon 021 dan pertanyaan pesan singkat di 081317776543 kita angkat dost telepon dan video kalau silakan halo Baik, silakan. Halo. Baik, kami sampaikan kembali di 021 28236543. Koneksi hubungan interaktif kami uh, telah dibuka. Silakan kita angkat penawaran yang pertama. Halo. Baik, Ustaz kami akan bertanya dari pesan singkat terlebih dahulu saat Dari uh, pendengar kita di Kota Batu dengan Baik, uh, ikah seorang muslimah berniat kuat untuk berpuasa arafah saat, karena menginginkan pahala dan berharap diampuni dosanya dua tahun ke depan tetapi terhalang karena udzur syar'i. bagaimana dengan pahala dan keutamaan amal tersebut saat, apakah bisa didapatkan ya, udhurnya apa katanya uh, karena ada halangan tidak disebutkan tapi hmm, dia menyampaikan nah. syar'i. syari'i bagaimana dengan pahala dan keutamaan amal tersebut saat, setelah berniat kuat namun tidak mampu melaksanakannya nah Seorang Muslimah atau Muslim, ya? <tuh> siapapun orangnya, ketika dia berniat untuk melakukan sebuah amalan dan sudah menjadi tekad yang kuat, azm yang kuat, eh, ya? maka dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau misalkan dia tidak mampu untuk melakukannya, karena ada uzur, ya, eh, tadi sudah jelaskan, sangat jelas sekali. Ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran ya, di surat An-Nisayat yang kisimabhulima la yustawil qa'iduna minal mu'minina wair'ulid darari wal mujahiduna fi sabiilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah wa kulla wa'adallahu al-husna wa, al wa faddalallahu al-mujahidina alal qa'idina ajran azimah surat an Nisa' yang ben Lima. Jika Allah Subhanahu Wa Taala berkata di sini, tidak sama orang mukmin yang duduk, orang kaum mukmin yang duduk, eh, karena tanpa uzur. Di sini Allah katakan, gue urib baror tanpa uzur. Tidak sama dengan mujahid, Bismillah, yang berperang di jalannya dengan harta dan dengan jiwa mereka. Allah angkat derajat mujahid yang berperang dengan harta dan jiwa mereka di atas mereka satu derajat. Hmm. Ayat yang mulia ini menjadikan dalil bahawa e, orang mukmin yang duduk karena uzur mendapatkan pahala seperti orang mukmin yang berjihad. Ya, But, ketika ada uzur, tapi niatan adalah hati untuk melakukan perbuatan baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kasih pahalanya. Ya, ini sesuai dengan kaedah yang kita sedang bahas di mana eh kaidahnya berbunyi al azmu tam idha atarna bihi ma yumkinu minal fi'li aw muqaddimatil fi'li nazila sahibihi fit thawabi wal iqabi manzilatil fa'ilil tam azm yang kuat niat yang kuat apabila berhubungan dengan sesuatu yang mungkin untuk bisa diperbuat dari perbuatan yang kita niatkan atau yang dia niatkan atau yang seseorang niatkan atau berhubungan dengan ukuran perbuatan tersebut maka si pemilik niat itu Didudukan seperti berlaku orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan sempurna dalam masalah berbahala dan dalam masalah dosanya oleh karena itu maka eh, kita berharap pada Allah Subhanahu Wataala ya untuk eh, saudari saudari kita muslimah yang di gua batu eh kota ya, batu. di kota batu eh di kota batu ini mendapatkan pahala dengan sempurna sesuai dengan niatnya. Karena ada ulur. Ubur syar'i bahkan dijelaskan di situ. Nah, Allah alam soal. Nampaknya sejak lahir dan demikian. Mendengar kita di kata batu. Barakallah fiqwa jazakallah karet atas pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan nah. via telepon. Silakan. Halo. Taib. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Dikeraskan Jelaskanlah musyawarnya. Taib dengan siapa di mana? Iya. Di Rio Ini Ibu Siti. Silakan Ibu Siti. Nah, ini kita kan mengikuti pengajian di Rojda TV setiap hari. Bagaimana? Kita di sini kan tidak ada pengajian. Iya. Pertanyaannya Ibu. Nah, ini kita mengamalkan itu membaca membatasi waktu sama al-buluk. Hmm. Ada contohnya enggak dari Rasulullah kalau malam Jumat kita membaca al-Ma'tsa atau tafsir Al-Kahfi? Iya, main. Uh, nasehat galah di mana ada fotonya enggak ada di oh. Baik, ya Itu saja? Hmm. Baik, ya. jazakillahu khair. Naam. Barakallahu fika atas pertanyaannya Bu di Riau ya. Taib. Ibu ibu, ibu Siti. Inna laa Siti. Oh iya, Ibu Siti ya di Riau. Masyaallah. Dan jazakillahu khairan. Semoga Allah kasih balasan pahala kepada Ibu Siti yang di Riau atas pertanyaannya yang begitu semangat ya. Kemudian tadi juga diberitakan bahwa beliau uh, rajin untuk melihat acara-acara di Radio Roja dan TV Roja. Mudah-mudahan Allah berikan uh, pahalanya dan faedah-faedah yang besar. Allah berikan pahamkan uh, ibu Siti tentang uh, sunnah Nabi saw. Yeah. Um, di antara pertanyaan tadi yang uh, beliau sampaikan tentang Amalannya yang di eh, amalkan sama ibu siti di sana tentang bacaan surat al muluk dan surat eh, al waqiah ya um, tentang surat al muluk itu ada sunnahnya ada ada dalilnya ya orang yang baca di malam hari maka kemudian meninggal maka dia eh, dia akan dihalangi dari azab Allah subhanahu wa taala dan hadisnya sahih ya hadisnya itu sahih Kemudian ada pun surat Al-Waqiyah ya, Ada hadis Orang yang baca surat al waqiah Maka tidak akan ditimpa dengan uh, kemiskinan Hadisnya lemah Hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan hujah ya, Tidak bisa dijadikan dalil Untuk mengamalkan surat uh, al waqiah ini ya, Tiap hari ini walaupun, walaupun boleh kita baca surat Al-Waqiyah ya, Tidak ada larangan Surat Al-Quran bagus semua yang kita baca Dari Al-Fatihah sampai An-Nas tetapi ketika kita mengamalkan secara rutin ya, Misalkan apakah Al-Waqiyah dibaca setiap malam Itu enggak ada keterangannya Ada pun Al-Muluk ada keterangannya Surat Al-Muluk ada, ada ada ada sunnahnya Kalau surat Al-Waqiyah Ibu Siti tadi tidak ada sunnahnya ya, Tidak ada sunnahnya Kemudian surat Al-Kahfi ya Surat Al-Kahfi ada sunnahnya Ya ada sunnahnya dibaca di hari Jumat Ya, sebagian ulama mengatakan di hari Jumat yang bukan di malam Jumat seperti fatwa Syaikh bin Basrah Tetapi sebagian ulama menyebutkan boleh di malam Jumat juga karena sudah masuk hari Jumat, ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi ibu boleh membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat atau di malam hari eh, Jumatnya. Dan eh, anda sebutkan itu di buku metode eh, tajwid Syafi'i lengkap di situ di hadis-hadis hadis-hadis eh, tentang hadis-hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Tentang surat-surat uh, dalam Al-Quran mana yang bisa kita amalkan dari hadis-hadis yang sohi, mana yang uh, tidak bisa kita amalkan dari hadis-hadis yang lemah uh, bahkan uh, palsu. Ya, oleh karena itu, uh, mudah-mudahan kita bisa memahami sunnah ini dan bisa mengamalkan sunnah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi perlu diingat bahwa membaca Al-Quran adalah sebaik-baik amalan sebaik-baik aman, apalagi kalau hafal. Eh, tadi pagi saya membaca hadis. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah s.a.w. berkata di depan para sahabatnya, ya? eh, di depan Abu Hurairah Rasul berkata, "A-yuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi?" Ayat kata Rasul, "A-yuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi?" ai yajid fihi 3 khalifatun yudhamu siman kepada Rasulullah SAW apakah salah satu di antara kalian apakah salah satu di antara kalian suka apabila dia pulang ke rumahnya mendapati di rumahnya Tiga unta bunting besar-besar dan gemuk ajaib Tiga unta bunting besar dan gemuk ini kata ulama Rasulullah SAW menggambarkan onta karena binatang yang paling karena tunggangan yang paling istimewa di zaman itu tunggangan yang paling istimewa di zaman itu. Bisa dikiaskan di zaman sekarang seperti apa tunggangan yang paling istimewa? Uh, mobil atau motor apa yang paling bagus di zaman sekarang? Mobil apa misalkan Ferrari. Ferrari. Ya, kita pulang tiga Ferrari ada di rumah. Masya Allah. Minta. Yes. Adiknya sahaya nampak Muslim, ya. pulang ada tiga Ferrari di Roma atau tiga CBR motor. Ya. Hmm. Pulang sudah ada. Uh, oh, tentunya, mau sekali kita kan. Abu Hurairah menjawab, Will nak? Para sahabat menjawab, na'am. Iya Rasulullah, mau tentunya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul berkata, kata beliau, "Fathatuh ayatina. Yaqra'u mihinna ahadukum fi solatih khairun min thalati khalifatin iza siman. Kata Rasulullah S.A.W. Tiga ayat, kata Rasul yang dibaca oleh salah satu di antara kalian dalam solatnya, itu lebih baik daripada mendapatkan tiga unta bunting yang besar-besar, yang gemuk-gemuk. Faya subhanallah. Hadis ini membuat semangat kita untuk apa? Untuk ngapalin Quran, ya? Nah, ngapalin satu ayat tu ayat baca di salat kita tiga ayat dapat tiga keistimewaan yang besar. Dan kata Rasul lebih baik dari onta, bukan sama dengan onta. Ya, karena tidak ada, hak. Eh, tidak bisa dibanding, dibandingkan antara dunia sama nikmat uh, akhirat, ya? Khairun kata Rasul, khairun lebih baik. Ya. Dari sini kita tahu para pemirsa dan para pendengar radioet yang Allah menyayangi ya, untuk Bu Siti tadi di Riau ya. perhatikan. Marilah kita baca Al-Qur'anul Karim. Mari kita baca Al-Qur'anul Karim. Bukan hanya beberapa surat saja, tapi dari awal sampai akhir. Punya wirid setiap harinya. Quran berkah. Lihat kata kata, Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala Kitabun anzalnahu ilaik mubarok. Inilah kitab Wahai Muhammad kami turunkan kepada engkau penuh dengan keberkahan. Syaikhul Islam Thamiyah rahimahullah pernah berkata, saya tidak melihat sesuatu yang bisa memberikan gizi yang lebih hebat dari e, terhadap akal, jiwa dan badan daripada membaca Al-Quran daripada orang idam atau fil Quran. Eh, jadi memberikan gizi yang luar biasa. Eh, dan sebagian ulama berkata -Quran. <coughs> Ketika kita sibukkan Quran Maka Allah berikan keberkahan Keberkahan dunia dan akhirat Karena Quran berkah dari semua sisinya Oleh karena itu Anda ingatkan kepada Ibu Siti dan saya sendiri Dan kita semua Haruslah ada kita baca Al-Quran Al-Karim di tiap harinya ya, Agar keberkahan turun pada kita Nah, Jadi eh, bukan hanya beberapa surat tadi yang sebut tapi baca semuanya dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus, sampai An-Nas. Nah, Wallahu'alam. Tayyip. Saya Bersambung Jeza, kalau khawatir atas jawabannya dan pendidikannya, demikian Ibu Siti Diriyaw, Barakallahu Fiqh. Tayyip, satu lagi kami angkat dari pesan singkat dari pendengar kita di beberapa tempat yang menanyakan hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang meniti sunnah Dan kemudian atau bertaubat dari kemaksiatannya Maka dia dapati kehidupan yang berbeda Dalam artian Begitu banyak cobaan dan musibah Yang dia dapatkan dari sebelumnya Sehingga ada keinginan Untuk kembali kepada perbuatan buruknya Kemaksiatannya Atau kebidahannya. Apakah niat yang terbesit Dalam benak ini dapat menjadi sebuah dosa Dan terhitung sebagai sebuah kemaksiatan Dan mohon nasihatnya Zizabtullah khair Apakah niatan yang terbesar itu masuk dalam dosa? Nah, perlu kita tahu para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang Allah SWT Ada beberapa masalah yang disebutkan dalam pertanyaan tadi ya Di antara permasalahan yang sedang kita hadapi tentang masalah niat ya, Sesuatu yang terbesar dalam hati bagaimana hubungannya dengan apa yang kita bahas Ya Perlu diketahui dalam bahasa Arab, ada lima jenis sesuatu yang ada dalam hati. Ya? Ada namanya hajis, ada namanya khotir, ada yang namanya adalah hadithun nafas, ada namanya ham, ada namanya al-azm. Ini lima hal yang <coughs> uh, perlu kita ketahui. Hajis dan khotir ini hampir sama. Kalau hajis adalah Sesuatu yang terbersih dalam hati, permulaan uh, hal yang terbersih dalam hati disebut hadis dalam bahasa Arabnya, hadis. Kemudian yang bergerak dalam hati sudah masuk ke hati, kemudian bergerak, itu namanya khotir. Kadang-kadang kita bilang maykhtur bibali, maykhtur bibali, ataunya apa yang terbersih dalam pikiran dalam hati, maykhtur bibalbi. Ya. Ada juga hadisul nafas, hadisul nafas perkataan Hati eh, berkataan jiwa. Kalau bahasa orang Sundanya gerentes hate, hmm. eh yeah. gerentes hate. Uh, jadi gerentes hate apa tu saya? Gerentes hate. Tidak apa, anak anak saudara orang Sundak, so, jadi uh, per, perkataan hati. Yeah. Hmm. Tiga masalah ini, tiga masalah ini tiada hubungannya dengan masalah ikhob dan masalah thawab. Hmm. Yeah. Yang ada masalah dengan ikhob dan thawab tadi ham, ham dan azm. azam. Artinya Ham dan Azim ini Kalau Ham itu e, Sesuatu kata ulama e, ma, e, Yang memang dia sudah ada niat Tentu dia ingin lakukan Ham itu Ya sudah Tekadnya sudah kuat kalau hadithun nafas, tadi hadithun nafas kereta hati itu Atau kalau bahasa Arabnya hadithun nafas Saya bisa ditegur kalau salah Karena definisi orang Sunda beda dengan definisi hadithun nafas apa, Dalam kamus Arab misalkan ya Hadithun nafas kata ulama adalah sesuatu yang ada dalam hati Masih 50-50 Setengah-setengah Dia bisa lakukan, dia bisa tidak Itu hadithun nafas itu Ya. Nah, di atas itu 75% dari niat hati namanya ham. Ya? ya. Nah, di atas ham itu baru azm. Ya. Ini kata ulama, ya. Nah, eh, tadi pertanyaannya yang saya tangkap adalah baru haditsun nafas Artinya 50-50. Apakah masuk dalam dosa atau dapat pahala tidak? Tidak dapat dosa ya. dan tidak dapat pahala juga. Nah, itu bisa terwujud dalam diri seseorang. Oleh karena itu perlu diperhatikan, ya, tentang eh, niat dan azm ini perlu kita eh, pelajari dengan benar. Ya sekali lagi kalau masih dalam bersihkan hati, ya kadang-kadang, aduh gimana ya, gitu, gimana ya, itu tidak diikop dengan itu. Bisa jadi kita semua terjadi seperti itu. Ya, di, ketika dibentur dengan ujian-ujian berbagai macam ujian itu ada terbelisat seperti itu. Ya, jadi eh, tidak, eh, berdosa. <tid> tidak berdosa, tidak berdosa. Ya, yang ada ikatan dengan dosa atau pahala yakni ham dan eh, azm. Jadi saya sebutkan lima hal ya. Pertama hajiz kedua adalah khatar, eh, khawtir. Yang ketiga adalah hadithu nafas. Nah, yang kedua berikutnya yang saya sebutkan nanti ini yang ada hubungan dengan dosa dan pahala. Ham sama azm. Azim. Tapi kalau tadi masalah yang ditanyakan adalah baru masih hadithu nafas dan di bawahnya. Masalah berikutnya yang saya tangkap dari pertanyaan tadi adalah masalah ketika kita kembali ke sunnah. Ya, kita diberikan cobaan yang luar biasa. Ya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa SWT. Ya. Ini menunjukkan bahawa allah ini sayang uh, dalam hadis yang sesuai rasul pernah bersabda siapa orang yang Allah inginkan kebaikan ya? Allah ingin kebaikan Allah berikan uh, cobaan ujian hmm. ya, Allah berikan ujian dan ujian ini bisa mengangkat derajat seseorang bisa menghapus teraji, eh, menghapus pahala uh, menghapus dosa seseorang oleh karena itu, e, bersabarlah di atas ujian ini InsyaAllah ta'ala, Allah akan berikan kelapangan dalam hidup antum di dunia dan akhirat kelak Dan perlu diketahui bahwa yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang pasti dan mesti ya? Kemudian perlu diketahui juga bahwa rizki itu bukan hanya dunia semata Ya Rizki dunia sesuatu yang tidak e, Bermanfaat kalau misalkan tidak bisa Untuk menghantarkan seseorang Mendapatkan ketaatan kepada Allah Oleh karena itu yang perlu kita pahami Adalah tentang keberkahan hidup ya? Kita harus ingat sedikit Berkah lebih baik Daripada banyak tidak berkah Bahkan menghantarkan seseorang Kepada api neraka Sekali lagi Sedikit berkah lebih baik daripada banyak tidak berkah. Ya. Ketika hantu mendapatkan rezeki sedikit susah hidupnya, tapi bisa ngaji, bisa nuntut ilmu, bisa baca Quran dengan sempurna, ya, bisa salat malam, bisa tadaruk menangis di hadapan Allah Subhanahu di malam hari, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Perlu diingat ini. Ya, itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. Justru kebalikannya. Orang yang semakin jauh dari Allah, dilimpahkan hartanya, se kemudian sempit dadanya, jauh dari ilmu, jauh dari majlis ilmu, jauh dari masjid, jauh dari sholat jama'ah, tidak bisa sholat. Ini adalah kerugian yang sangat rugi dia di atas muka bumi ini. Ya? Jadi, akhifilah wa uktifilah rahimahilukumullah. Lalu diperhatikan masalah ini. Jadi e, minta keberkahan pada Allah Subhanahuwataala dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahuwataala Insya Allah akan bukakan dan tidak lama, tidak lama hidup di atas muka bumi ini. Nah, ini saja yang bisa saya jawab dari e, apa yang kita bahas dari kaidah e, tentang azm ya, yang bisa menatangkan pahala atau siksaan. Mudah-mudahan e, sedikit bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih secara khusus kepada akhuna Ihsan yang menemani kita dalam. Acara yang insya Allah bermanfaat ini ya, Saya minta maaf Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Dan saya akhiri Subhanakullahi wabihamdika Asyidu ala ilahi da'antah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh